І треба було щось робити, тобто втриматись від цієї потреби. Не впустити в себе надутого світу, не ставати гумовим слоном. А сьогодні зранку кльово вийшло, – сьорбовича чай, – розповідала Євка Артурові. Пам'ятаєш, – розповідала тобі про цю мутку з дзеркалами, типу данію і його криве відображення. Так от, не данью мені вже не давався чути чорті скільки. А тільки зайшов Дан'ю до хати, бац, дзвінок. Хто ти думаєш? Так, каже, треба ж інколи дзвонити. Почути хочу і все таке. Та пішов ти. В кінці все одно якийсь телефон спитав. Мені так ржачно було, що це все не просто мої заморочки метафізичні. Да, сказав Артур. А тепер Артура вже не було. Він коректно пішов, пообіцявши передзвонити перед тим, як вертатиметься. То була відповідь на Євчене: Я встигну потрахатись. Дані було ще менше, тобто не було навіть в районі Євченого метро. Та що вже зробиш? зітхнула Євка і почала робити своїх двадцять вісім розпочатих справ, з яких жодної потрібної. А все закрито, вісім огорож. Це пекло у Сартра, здається. По-моєму, горожа це добре, це безпечно і є, де вивісити білизну. Ліпше вішати білизну кольорову, щоб не подумали, що ти здаєшся. «Бо коли біл вішаєш, це як білий прапор». Євка черговий раз змінила колір волосся. Це черговий раз не було помітно. Вона знов боялась завтрашнього дня, знову це кляте небажання покидати і сьогодні. Хоча сьогодні живе до самої нашої смерті». Просто воно дико егоїстичне і прагне всієї сієї докрихти нашої уваги. «Коханий не приїде сьогодні», – подумає, що мене нема. Євка чхнула. «Правда. Він ще подумає, що я кудись звалила і його не попередила. Як таке можна думати про мене, коли я весь день тільки те й роблю, що його чекаю? Клятий телефон, мат твою, працюй!» і вона знову щосили засмикала за всі дроти, шукаючи місце, де розірвався контакт, чи що там з тим телефоном. Вона щойно повернулася із жахливого сну, істерично нашаривши дві сумнівної вартості телефонні картки, принаймні одна з них точно вже віджила. Просто волоса Євка кинулася на двір шукати телефонний автомат. Їй здавалося збігали останні хвилини її життя. І треба було, щоб Дан'ю встиг хоча б на коду. Здіймалась хуртовина, а в цьому районі вона здавалася особливо гидкою і наглою. Сніг плював у Євчине обличчя. Вона раз по раз вступала у грязюку, ризикуючи в ній послизнутися і впасти. Сіра телефонна будка маячила, мов примара на тлі мокрої вуличної чорнухи. Так, ніби якийсь лайдака-дизайнер вклепав її сюди, щоб не пертися до смітника. Євка вклала неробочу картку. Ну, хай хоч ясно стане, що хтось із автомата дзвонить. Хрін там, автомат був мертвий. Він не пікав. Можна, Євко, і не бити так поважелю, і не матюкатись на піввулиці. Все дарма. Євка посунула далі вулицею. Калічні пішоходи і мертвотні вогники. Знову болото. Ніде ніяких телефонів. Та не твій сьогодні день, дівчинко. Євка згадала анекдот. Вона вагалась. Хочеться ревіти чи ні. Навіть якби знайшовся телефон, однаково картки лажові. Принаймні вдома на мене чекає гарячий чай. Єдина хороша річ за сьогоднішній день. Якісь суцільні дежавю. Ну дота.